Ставши над ним, Богдан промовив. Я ж казав тобі колись, друзі, з тобою, доки ти сильний. А коли повзаєш, мов хробак, вони одразу зникають. А ти знов на ті ж самі граблі. То що? Будемо бак спорожнювати, чимо передумав? Пістолет зазирнув просто в обличчя сави а потім націлився у коліно. П -п передумав, усе передумав, ну все учило, я зрозумів, хорош. Учило? Де ти таке слово вишпортав? Б -б -б Богдане Дмитровичу, хорош, я зрозумів, буде, вистачить, тоді вели звідси. І пам'ятай, я вже не вчитель, ти не учень. Тож цей урок останній. Попадеться ще раз, розмажу. В очевидці людині належало дякувати найбільшою мірою. Якби не Сава, цілком імовірно Богдан із стосами писав безглузді конспекти і за копійки вбивав у порожні, недорозвинуті голови істини, які не бажали вкладатися навіть у власній, розумній та досконалій. Натомість тепер, цілковито відданий своїй любові на ім'я історія, він справді жив, не замислюючись про власні потреби. Напевно, найбільше щастя людини, коли захоплення і засіб до існування – одне й те саме. Тоді працюєш, викладаючись повністю, і не думаєш про гроші, як такі. Думка про них не висить над головою, адже людина не замислюється над тим, де їх узяти, аби реалізувати себе у житті. Від кількох ковтків із пляшки у зачиненому салоні стало парко, і Богдан опустив скло. Отак приємніше, принишклий перед справжньою та вичіканою зимою ліс мовчав. Звір, сірий, з бурватим відливом розкішної шуби, схожий на величезного пса, уявився несподівано. Де ж ти тепер? Чого замовк? Не будьте нам конкурентами. Забирайся геть на зимову квартиру. А ти стережи і ви частіше, щоб усіх підряд до лісу не тягло. Комп завантажився, і Богдан запустив програму, за допомогою якої користувався інтернетом. Зробити це просто зараз, не гаючи часу, і нехай лізуть на випередки зима аби обрати гідну та найбезпечнішу пропозицію. Очі заплющилися, не вірилось навіть тепер. Проте не перший рік, обертаючись у цій ніші, він знав напевно. Знайдений німецький тигр тягнув на ринку пів лимона євро. Не сам танк, лише достовірна інформація про місце його знаходження. Скільки ж може заважати цей що навіть порівняно з тигром антикваріат. Якщо зможе все вдало прокрутити, цього вистачить на все подальше життя. Можливість займатися улюбленою справою, взагалі не думаючи про гроші. Богдан з роду не мріяв про багатство. Ні, жити безбідно хотів би кожен, але про таке навіть не мріялося принаймні йому особисто, скільки просто не потрібно. Відкрити музей стародавніх часів, отримати ліцензію і самому збирати експонати. Скільки треба дати на хабарі, аби дозволили, тепер вистачить, а при ньому створити приватну школу для нормальних дітей з поглибленим вивченням історії, і тоді справді можна лише доживати, знаючи, що зробив усе, що бажав. Думки сягали хто зна куди, проте Богдан частно стримався, розплющивши очі. До цього моменту ще безліч часу і зусиль, а ділити шкуру незабитого вовка – хибна практика, не варто. Втім, одну реальну річ треба зробити вже, скориставшись появою вільного часу. Саме на початку пошуків залізниці довелося натрапити на масове поховання, у зв'язку з чим випливало безліч нюганців. Він не був безбашеним копачем, здатним наплювати на все і коперсатися поміж кісток, вишукуючи те, що могло мати цінність, і відкидаючи геть людські рештки. Водночас не хотілося втрачати нагоду цікавих розкопок. Невідома монета, яка присадила його на цьому місці, була добряче пошкоджена. Більше того, на швидкоруч її не вдавалося ідентифікувати за жодним з каталогів. Викопуючи її, Богдан віднайшов людські рештки, а у безпосередній близькості від місця знаходження монети, металошукач сигналив без перестанку. Проте невід спроби викопати щось гідне, дарували йому сучасний мотлох та кулі, вочевидь воєнних часів, і чергові останки. Довелося припинити роботу, місце скидалося на масове поховання загиблих у бою. Або розстріл. Такі знахідки не рідкість. Кілька їх вже було, і щораз Богдан, залишивши відповідні відмітки, повідомляв людині товариства Спадщина. Нехай цим займаються ті, кому належить. Монета, здавалося, не мала жодного стосунку до поховання і потребувала серйозної дослідницької роботи. Базова сторінка давно завантажилася, і пальці почали вводити у віконце пошуку необхідні сайти, де віднедавна фігурували розміщені ним об'яви. Колись давно, щойно придбавши комп'ютер і не маючи навичок користування, він знайшов цю сторінку, з якої потім завжди починалася робота в інтернеті. Ця пошукова система не була найкращою і одразу засмічувала сторінку численною рекламою та різного роду новинами, переважно скандальними, підкреслюючи їхню сенсаційність. А коли він натискав кнопку для поглибленого знайомства з подією, усе виявлялося бульбашкою. Проте, звикнувши до картинки, Богдан не бажав щось змінювати, а на усі сенсації просто всміхався, пробігаючи очима, кричучи заголовки. Так було і цього разу, проте однорідність новин здивувала. І тут, і там віконця з новинами майоріли якимось резонансним злочином. Хтось постріляв масу народу у Дмитроградському виставковому центрі «Нірвана». Скільки? П'ять чоловік? Світ справді божеволів з кожним днем. Від цього життя людям реально зносило дах, і вони дедалі частіше зважувались на потворні та садиські вчинки. Але щоб так, навіть о той сіроманець, що вив по ночах, потрапивши до отару, не різав би усіх овець підряд – а забрав би одну. Пальці його водили дані для пошуку, а новини у маленьких віконечках змінювалися з упертою періодичністю. Точніше, змінювалась лише форма їхньої подачі. Тема ж залишалася тією самою. Поліція оперативно вийшла на слід кілера. Ним виявився, Богдан Варибрус, житель? Ге. Оце вже справжній прикол. Герой скандальних новин, ще й був його однофамільцем і тескою. Це ж треба. Зітхнувши, він вистроював каскадом відкриті сайти. Зараз. Та інтерес до події, що з'явився так несподівано, муляв і не давав працювати. «Де ж він узявся такий варибрус? Звідки? Цікаво!» Посунувши стрілочку, Богдан клацнув на перше ліпше віконце новини дня. 31 грудня, уперед день новорічного свята, сталася трагедія, яка сколихнула цілу країну. У виставковому центрі «Нірвана» невідомий Ого. Виявляється, за цими розкопками він відстав від життя. Сенсації вже шостий день. За даними МВС, унаслідок оперативно проведеної роботи зі свідками та грамотних дій на місці злочину вдалося швидко вийти на слід злочинця. Ним виявився 42-річний Богдан Варибрус, уродженець дорожчі, нині мешкає як читався із скаженою швидкістю, І від усвідомлення прочитаного Все хололо всередині. Дані про злочинця дивним чином Збігалися з його особистими. Не було жодної розбіжності. Спочатку співпав рік народження, Потім місце народження і місце проживання. Пальці не втрапляли по клавішах а курсор взагалі заховався хто зна куди і не знаходився попри всі зусилля. Це походило на якийсь інтернетівський розіграш, не знати, що його боку. Щелепа відпала, у животі та грудях заніміло, і би ту годину ніяк не вдавалося второпати, що йдеться саме про нього. Від співпадінь такого роду Волосся ставало сторч, проте й далі повірити в це було несила. Тому що такого просто не могло бути. Богдан перемістив відкриті копацькі сайти донизу і завантажив офіційну сторінку країни у новинах. Замить відкриється те, що справді вчора і сьогодні крутилося на телеекранах, а не у засміченій мережі яка іноді скидалася на помийницю. Усе обірвалося і полетіло в шкеребердь, точніше у прірву. Богдан Варибрус фігурував і там, також мав 42 роки і колись давно працював у школі, звідки був вигнаний за жорстоке ставлення до учнів. Виявляється, він був жорстоким від природи тим і вчинив таке звірство. Відкриваючи сайти один по одному, Богдан поїдав очима інформацію про те, що під час обшуку в його квартирі було знайдено різного роду аксесуари та запчастини до металошукачів, а його дружина Дарина Варибрус, яка вперто відкидала можливість скоєння чоловіком такого злочину, показала тим не менш, що чоловік займався самостійними розкопками та пошуком артефактів старовини, цілий склад яких виявили у підвалі та на антресолях. Одночасно експерти встановили і зброю, за допомогою якої злочинець позбавив життя п'ятьох чоловік. Парабелом зразка Другої світової, вдалося констатувати. І факт перебування зброї під землею за знаками її наступної реставрації. А отже саме й той, хто займався чорною археологією, і мав нагоду володіти такою зброєю. Це навіть у такому вигляді було повним ідіотизмом, нісенітницею і ні водночас кінцем всього, проте, перескочивши на якусь іншу сторінку. Богдан вжахнувся. Усе, що бачив досі, не йшло у жодне порівняння. Дійшовши до імені дружини і таким чином остаточно індентифікувавши себе, він вважав, що гіршого вже бути не може. Виявляється, могло. У численних скоєних по країні за останні роки нерозкритих злочинах були такі, де у висновках експертів фігурувала відкопана та реставрована зброя. Усе це тепер гамузом вішали на нього, шукали докази, висували припущення. Дійшовши до своїх можливих зв'язків із сепаратистами та припущень щодо участі в терактах минулих років, Богдан зиркнув на дату. Ішов четвертий день як його оголосили в розшук, і ловили по цілій країні. Операція перехоплення йшла повним ходом. На дорогах, у містах і містечках стояли блокпости. Орієнтування отримали всі відділки поліції. Зображення його Богдана дивилися з різних сайтів та транслювалися практично усіма телеканалами. Гортаючи, він упізнав ці фотки, які, вочевидь, вилучили під час обшуку і тепер використовували для того, щоб ціла країна знала, як виглядає винуватець. Обхопивши голову руками, Богдан намагався звільнити мізки від зайвого, насамперед від емоцій. Інакше діяти не вдасться. Але, схоже, не вдасться за будь-яких умов. І все ж таки. Підозрюваний у тяжкому злочині Богдан Варибрус, у минулому шкільний учитель історії, звільнений з роботи 16 років тому за жорстоке поводження з учнями, переховується у невідомому місці. Як стверджує інформаційна служба МВС, злочинець ретельно готувався оскільки зник за два дні до скоєння вбивства. Свідки з числа його знайомих та дружина показали, що упродовж цього періоду часу підозрюваний не з'являвся вдома і не відповідав на дзвінки, а телефон його досі знаходиться поза зоною. Справді телефон поза зоною, де ж іще йому бути? На цьому схилі – Працює лише ЛДС, ретранслятор, якого знаходиться за Балащою. Євростарівський, лише в сусідньому райцентрі, його ранадійно затуляла місцину від хвиль. Тому й довелося придбати картку іншого оператора для користування інтернетом. Далі йшлося про місця можливого переховування вбивці. Намагаючись відновити здатність думати, Богдан Котре відсортував сторінки, щоб не заплутатись. Щодо мотивів злочину, у слідства є кілька версій, і враховуючи особу загиблого Віталія Маркуша, основна з них – замовне убивство. Барибрус міг вести подвійне життя. Про це свідчать факти, що спливли під час розслідування. Шість років тому до райвідділку МВС за місцем проживання підозрюваного надійшов сигнал про наявність нього вогнепальної зброї – пістолета. Щоправда, під час перевірки працівники міліції зброї не виявили. Богдан добре пам'ятав цей випадок. Саме тоді, після конфлікту з Савою у кафесці, на трасі, про всяк випадок, він заховав той самий травматичний пістолет і добре зробив. Вочевидь, молодик ніяк не міг заспокоїтися, оскільки справді вирішив, що колишній учило за такого характеру цілком міг би ошиватися у якихось темних структурах, вирішив закраще забратися туди, звідки приїхав і не потрапляти йому на очі. На той час його високопосадовий тато, везучи вночі на п'яну голову двох дівок, розбився в аварії, і життя вже не зовсім юного мажора набуло дещо інахшої траєкторії. Швидше за все, забравшись назад до Польщі, він знайшов можливість Надіслати заяву до міліції, або ж це зробили його друзі, яких Богдан не знав взагалі, так чи інакше. Тепер цей випадок ліг докупи. На нього вішали кілерство, посилаючись на відповідні риси характеру, і примудрилися витягти з його біографії факти, які самі по собі не мали жодного значення. Наприклад, вишпортавши не знати, яким чином поїздку у старших класах школи на обласні змагання зі стрільби, з нього зробили снайпера, мало не профі. Богдан давно забув про це своє досягнення. Їх їздило тоді десятеро. У стрільбі брали участь усі, навіть дівчата. Тепер ці змагання несподівано Набули ваги чемпіонату світу, уявив, як колишній воєнрук на прізвисько Піночет, який ще був живий, дає свідчення, ледве рухаючи язиком і слухняно підтверджуючи нісенітниці. Волосся ставало сторч, коли читав про те, що доказом його причетності до злочину зробили навіть шкільне прізвисько Бурмило яке свідчило про закритість та темні риси характеру. Більше того, навчаючись в університеті, Богдан займався бойовими мистецтвами. Залишалося лише звести очі до неба. Хто ж із хлопців часів Клода Вандама уник бажання і собі навчитися так вимахувати ногами? Хоча б заради цікавості. Спробував і Богдан, прийшовши кілька разів на тренування на півлегальної секції карате, яка офіційно числилася як дзюдо. Відверто кажучи, не сподобалося. Тим більше, що Саша Плачинда, тренер за чутками, був причетний до місцевого рекату, до якого залучав і своїх учнів. Це підтверджувало і темна історія його загибелі, яка сталася через півроку після того, як Богдан покинув відвідувати тренування. Усе це дивним чином відшуковувалося і витягалося нагору, навішуючи йому статус каратиста, рекетира і хитрої, далекоглядної людини, адже в офіційних міліцейських зведеннях того часу з приводу загибелі Олександра Плачинди, його імені, звісно, не фігурувало. Та найкрутішим відкриттям слідства був протокол даї майже десятрічної давнини, проте складений у Східній області, куди Богдан ризикнув їздити в компанії однодумців. Це була єдина його експедиція, яку здійснив не на самоті. Знайомі запропонували шукати скіфську могилу. З поїздки не вийшло нічого цікавого, проте у слідства з'явився ґрунт для версії зв'язків з самопроголошеними республіками та звинуваченням у тероризмі. В інтерв'ю ЗМІ речник МВС заявив, що у короткий термін вже проведено низку заходів спрямованих на якнайшвидше затримання запеклого злочинця. Застосовується понад 200 експертиз, більшість із яких уже завершено. Результати їх будуть оприлюднені, щойно дозволять інтереси слідства. За його ж словами, на місці злочину було проведено збір матеріалу для генетичної експертизи яка дозволить остаточно встановити причетність підозрюваної особи до злочину. Отже, поки що не остаточно. Як же усе склалося невдало! Упродовж тижня Богдан так уже сталося з них для всіх, бо мав конкретну роботу, яка вимагала перебування на одинці, бо не мав з ким святкувати Новий рік, і ще багато чого. Сидів у лісі, де не ходять люди. Отже, немає і альбі. Номер його весь час перебував поза зоною досяжності. Власне, основну картку довелося взагалі витягти з телефона, аби користуватися інтернетом. Пакет ЛДСД Богдан вже більше року використовував виключно для цього і навіть сам, власне, не знав телефонного номера цієї картки, жодного разу не зателефонувавши з неї. Отже, цей номер залишався невідомим для всіх, інакше б його давно вичислили. Одразу після так званого встановлення особи-злочинця. Пробили б номер по спутнику і приїхали просто сюди брати під білі рученьки. «Пощастило» – це слово на загальному тлі звучало настільки по-дурному, що не вкладалося в голові і тим не менш «пощастило». А що далі? Ставити у телефон стару картку «Смерть», за якийсь час сюди прилетять. Напевно швидко. Щойно його номер з'явиться в мережі у найближчому райвідділку – спакують буси спецназом і не гайтимуть ані хвилини, адже кожен бажає стати героєм взяти такого злочинця. Усе зрозуміло, як божий день, дарма, що вперше. Хоча чого ж, згадалися перепетії при, при вселюдній екзекуції шістнадцятирічної давнини, наше суспільство, як жодне, Інше полюбляє процес очищення. Порочне від маківки до ноги, не вірячи в перспективу покращення, воно любить сам процес. В інквізиції закладена в ньому десь на генному рівні. Наче геблярний ніж ходить на дрівною поверхної дошки, деревина якої геть зовсім непридатна, адже в ній, повно гудзів та іржавих ржавих цвяхів. Проте всі вони заховані в товщі і притерті одне до одного, а поверхня так відполірована дупами, що не одразу розбере, що й до чого. Та варто одному висунутися, як пекельна машина зносить голову, не аналізуючи, які причини призвели до цієї невідповідності Адже механізм не думає. От так сталося 16 років тому, коли провина Богдана полягала у бажанні знайти особливі методи для порятунку двох майже пропащих підлітків в ситуації, коли стандартні вже не діяли. Зараз, коли йшлося вже про вбивство п'яти чоловік, усе станеться значно швидше, і ефектніше, адже це значно більший горб на поверхні клятої дошки, тим більше, що наближається визначна подія на шляху до євроінтеграції. Якщо винуватця такого масштабного і кричущо неподобства не схоплять і не запроторять куди слід, це буде свідчити про те, що правоохоронна система – працює незадовільно, і у Європі будуть знову розчаровані, а це призведе до чергового відтермінування остаточного рішення. Механізм розвитку подій був такий примітивний і водночас фантастичний, а його скромна постать фігурувала в таких процесах, що це не вкладалося в голові. Тим не менш проста навіть елементарна думка виникла одразу. Стоп. А з якого щастя взагалі на нього упала така пекельна підозра? Чому раптом він? Причина з'ясувалася швидко. Виявляється, все записували відеокамери, якими обладнана охоронна система закладу. Абсолютно все. Тремтячі пальці тиснули на кнопки, а він молив долю про одне, щоб це можна було побачити. Та інтернет, на те, інтернет, що там знайдеш усе. Кадри трагедії в Нірвані під такою назвою висипалось стільки пропозицій, що не диво загубитися. Богдан тицьнув першу ліпшу, швидке завантаження. І на екрані з'явилося чорне поле з трикутничком, на який слід натиснути. Руки тремтіли так, що стрілка насилу втрапила на нього. Він ішов рядами неквапно, роздивляючись товар, в довгому пальті з піднятим коміром. Щось брав з полиць, роздивлявся. Камери постійно змінювали ракурс і монтаж, який, вочевидь, Відбувся вже згодом, дедалі наближав його до екрану. Потім на моніторі з'явився кружечок, що обводив праву руку героя сюжету, привертаючи до неї увагу глядачів. Рука запхала коробочку до кишені, а з полиці потягла щось нове.